Bebidazuako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldean entzule ongetorri etorri Antxeta Irratiaren uginetara Ostrialda da Gaur abenduaren 5a eta astera doa kirolaren inguruko tartea kiroletik xaioraekin Asteburu berezi xamarra izango da abenduko lehenengoa Hena izango dutelako eskualdeko kirolari askok deiaketen etenak direla eta hala ere badugu zer kiroletik saioan eta eskubaloiarekin ekingo diogu aktualitatearen errepasoari. Eskubaloia kiroletik saioan Baturra txar bihurtu iratagoeneko bideasoa irunen etxeko partidean atarikoak. Etxetik kanpo Galdu ondoren, hartalekun irabaztera behartuta egoten da irungo taldea, ia amagostean behin. Johan denlarun batean ere, Galdu egin zuen, hogeita maika eta hogeita bost galdu zuen joan Gamperren, Bartzelona beren kontra. Lentzatian, ondoantzean zean eutxizion bideasoak filialari, baina bigarrenean nagusi izan ziren kataluniarra. Eta horain zer, ba, nola edo ala, irabazi beharko duela Fernando Boleharen taldeak bihar arratsaldean hartalekun. Eta ez du aurkari erraza izango gainera, balonmano naba izango duelako pare bihar arratsaleko zazpietan. Bidasoa bezala, igoeran pentsatuta, eratutako taldea da zego baina irundarren antzera, ba, ez dabil nahi bezain fin. Hala ere, bidazoak baino partide bat gehiago irabazi du, bi punto gehiago ditu saikapen nagusian, eta hain zuzen ere, asmorrekin, bi puntu gehiago lortzeko asmoarekin iritsiko da, zalantzarik gabe naba artaleku kiroldegia. Biaso airun ez dabil ondo, ez dabil espero zitekeen maian, eta dagoeneko konponbidebilla ari dira artaleku aldean. Lehen mugimendua inguruan begiratuta egindu klubak. Estatuko lehen mailan Usurbil taldean dabilen Mikel Alzaga ditu du aste honetan Bidasorekin entrenatzeko. 80 gol sartu ditu Alzagak 11 partidatan Usurbilekin, eta Fernando Boleak berak onartu du gustatu zaiola jokalaria eta fitxatzeko aukera bat izan daitekeela. Estatuko lehen maian dabilen zuzen ere Ondarribia eskubaloia usurbilean aurkaria da eta pixkanaka mailari neurri hartzen ari zaio gainera Ogeita zazpi eta emezortzi irabazi zuen igandean Ondartzan Ondarribiak Kiron askartzaren kontra demoraldiko partidarik erosoenean Bihar uarten Nafarroan jokatuko du Javi Delazaren taldeak eguerriko amabietatik aurrera Zortzigarren postuan dago uarte eta 12 garrenean Hondarribia, Lauta le ditugu dagoeneko atzetik, Xalkapenean Hondarribia Eskualoia. <gülüyor> Maia bat berago Euskaligan, Txiki Polit Zarauzkirrol elkartea hartuko du HTJ Express bidasoak etxan. Larun batean, irugarren selkatuaren etxean irabazizuen bidasoak, hogeita zazpieta hogeita mairu, Basauriko hartunduagan, indopime Basauriren kontra. Jokatutako amar partidak irabazizat, liderzen sendoa da bidasoaren filiala, hogei punturekin. Bosteko errenta dauka gainera, dagoeneko bigarren selkatuarekiko. Ez tartea bukatu aurretik, gogoratu emakumezko euskal selekzioak, kubaren kontrako norgeiagoka jokatuko duela astelen eguerdean, Amabietan, hartaleku kiroldegian. Futbola, kiroletik saioan. Futbolean Emakumeen Bigarren Mailan Bilboko San Ignacio gauzoko taldea hartuko du bihar Marinok. Arratsaleko 4 herrietan izango da 11. jardunadiko norgeiagoka hori Ugalde Lanetxako futbol zelaian. San Ignacio talde Bizkaitarra ondo ari da, Zerkapenaren herrialdetik gora dabil amazazti puntu bildu ditu orain arte, eta bos garren postuan dago zerkapena. Lau partia irabazi, berdin du eta bakarra galdu dute Bizkaitarrek orain arte. Eta marinho di dago kionez bigarren partia irabazi zuten urdinek joan den aste Uts eta bi zuten etxetik kanpo gainera, Aragonesaren futbol zelaian. Azken selkatua da aragoarra eta dagoeneko urrun utzi du irungotaleak, beheratzi puntura. Mariñok amarr ditu eta beheratzi garren dago selkapenean. Gizonezko bigarren B maian, Real Unionek etxean jokatuko du bihar arratsaleko lauretatik aurrera. Multzoko talde berezinetako batek egingo dio bisita irungo futbol zelaiari, raio baiekano bek. Eta berezia zergatik, ba, lehen taldearen futbol estilo antzekoa erabiltzen duelako, hausarta erasokorra, baina aldi berean, arrisku handiak hartzera eramaten dituena. Horrela deskribatu du gaur goizeko prentxaurrekoan, aitor zulaika entrenatzaileak. Bai, aurrez esan moduan, arrazoi duzu, bai, eta raio B taldea da, nik uste, raio lehengo taldearekin oso antzekotasun tasun dituen taldea jokuari dagokionez, eta baita ere, arriskuak edo hausardia, zelaian e, aurkesterako orduan egia da, ba, arirez lateralak asko igotzen dira, e, baloiarekin e, zelaian egosen lekutan baloia ikutzen azteko gaitasuna dute eta naia dute, Borduan, bai, ekipo bat eh lehen taldearekin eh isla jokoan duena eta zenbait kontzetu futbolekoak oso oso antzeko dituen hori. Bai. Ne moraleko momentu honenean dago Real Unión, azken bost partietatik lau irabazi ditu eta gol bakarra jasodu gainera Jardunaldi horietan. Narun batean hutseta bat irabazi zuen unionek baldebea zen Real Madrid beren kasillaarren kontra. Defentsan sendeo sendo arituta gol bakarra aski izan zitzaion berriro unioni. Iñaki egoikotxeak bidali zuen baloia sarera, lehen zatiko hogeita hirugarren minutuan. Buruz errematatu zuen ikers eginen erdiratzea. Bigarren zatian Madridarren erasoa erasunan aurren ba, sufritu behar izan zuen unionek, baina iru puntuak bildu zituen egindako alegin jari esken. Dena den aden, zale guztiak ez dira berdinak, eta ia da, kritika batzuk jaso dituela Real Unionek azken jardunaldietako jokoa dela eta. Txuribeltzek ez dute jokoain egin, baina puntuak zakura era dituzte. Jokoa edo emaitzak nahiago dituen galdetuta ondorengoa erantzun du Aitor Zulaika Real Unione kontra Horeka, daukate garrantzia emaitzek eta daukate garrantzia jokuak. Seren 14. E, jardunaldian Azaroaren 29an e, biak izateako meni da. Ezaziran e, agian demoraldi hasieran eta amaieran, amaieran batez ere ba, puntuak lortu behar izaten dira, ba hasieran hasia hasteko eta bukaeran ba, lortu nahi duzun helburua lortzeko, ezta? Baino Azaroaren 29an emaitza lortzera duan taldea, nik uste ez dou bideo honetik. Orduan, ba, egia da ba, biak e, lortu nahi izaten ditugula, orain aukeran jarri eskero 3.1 joku txarra eta edo 0.1 ta jokuna, ba bueno, asko eta asko bete ezaten dute 3.1 ona, ja jugaremos la semana viene bien, ezta? Ordun ba, Bueno, ordo, ni gustaut oreka bat behar dela gauden altura honetan, jokua eta emaitzen artean, ezta? Ba, agian e, aurreko partioetan ondo izan dira partibatsu hondo jolastu eta galdu ditugunak, ditugunak, beste batzuk ondo jolastu eta irabazi ditugunak, beste batzuk eh agian aurreko izan zen, ba bueno, ni nahi guztu dukeinara berai, jendearen valorazio egiten duela, jendeak aurkakoak bagutxeago zerogelako. Eta hor orduan valorazio hori kondutan hartuta, bazen dezagu jokoa ezela hain hona izan, eta emaitza hona. Baina, bueno, oreka bat abate eh, bilatu nahi dugu beti. Eta altura huetan gehiago. Egia da behintzat azken jardunaldietako emaitzek ondorioa izan dutela beltzak Txuribeltzak zaurzigarren dira dagoeneko eta bi puntura daukate Guadalajara laugarren sairkatua. Beraz, bihar irabazita, playoff postuetan, edo haien atarian behintzat geldituko litzateke Real Union. Epe Luzerako lesionatuta dauden saizarrek eta mujekak ezin izan gaudute bihar jokatu, ez da Juan Dominguez ekere. Zigorra gete beharko du danostiarrak. Larun batean bosgarren txarteloria ikusi ondoren. Estaidenungaleko taldearen aktualitatarekin jarraituta aipatu aste artean uzna egin zuela amoribietaren Kontraunionek galen federederaziokopako final ha zirenetaako joanekoan. Zornotzako urrittzen saiatu beharko dira beraz irundarrak, kanporaketa hori gainditzen. Horez komaia regionalean, etxetik kanpo izango ditugu Asteburuan, ondarribia eta Real Union B. Berdeak, ala ere ez dira oso urrun joango. Errenterian jokatuko dute, Turinen aurka bihar lauterrietan. Eta berean, baina azkoitian, ariko dira txuribeltzak anaitasunaren kontra. Euranden aste buruan, puntu baliotsuak txuak zituzten bi talde bi asoarrek. Real Unión bek lau eta huts menderatu zuen zarautz, partida borobila egin ez. Azken bi garaipenen ondoren gainera, gora egin dute txuribeltzek zerkapenean. Zazpigarren dira momentu honetan. Ondarri biak us nahi inzuden ondartzan, baina partidari galdu ez duen aretsabaleta lideraren kontra. Azken lau neurketak bertindu dituzte berdeek. I try carrying the weight the world, behartu lan egiteko eta bueno eta hori etorri naiz e, nire orain arte dakiena eta euskera ondo finkatzea eh ueltatu pues, e, euskara ikasten hasi hasi litzen Justo hor zera? Bai Gutxi baina. <laughs> bai gustora. Abendua, euskararen aldeko ilabetea Antxeta irratian euskaltegietako ikasleak izango dira nagusi ilabete honetan. Antxeta irratia. Entzun esan adierazi euskaraz bizi. Down, move, a... Saskibaloia eta Maiteni saipatuko ditugu bizi bizik bizi, gero Errukbia Zabalago itxe egiteko. Saskibaloian estatuko lehen mailan ere H de izango da asteburu honetan eta lasaitasunez hartuko gutegainera Errobide 300 taleko neskek. 713 eta 507 irabazi zuten igandean irundarrek leihoaren kontra. Saioa altzagak emiretzi puntur hartu zituen, eta izaroa altzak ambasei. Maite nisari daokionez, berdin atxe duena izango da asteburu honetan. Aurreko jardunaldia laburtzeko ala ere, lan erraza daukagu gaurkoan. Aurkari berdina izan zuten lekaeneako bitaldeek, Superdivizioan ari diren bitaldeek, ukam kartajena indartsua, eta emaitza berdin izan zen bine aurketetan, utxe eta lau murtziako alde Eta esan bezala, errugia zariko gara urrengo minutuetan. Asteburu honetan ez da federalbi ligako jardunaldirek izango baina gogoratu joan den igandean jokatu zuela endaiak lehenitzuriko azken partida eta galdu egin zuela miganden ogeita bost eta ogeita bat Behintzat defentsako bonusa eskuratu zuetan suriek eta horretaz ez dute selkapeneko bigarren postua galdu San liderra gero eta urrutiago dago eta bigarren hirugarren postuetarako leia horretan horretan hor Endaia eta Nafarroa bi Euskal Taldea Euskal ere, jardunaldirik ez, zaste honetan aurrekoan hogeita amagos eta amairu galduzuen zaizaiunek arrasateren etxean Eta errukbi jardunaldirik ez dagoen ez, txingudi errukbi eskolaren inguruan sakontzeko baliatuko dugu gaurko denbora Duela bihazte, duela bi gande, Txingudi Errugbi Eskola martxan jartzeko akordioa sinatuzuten egendaiako Estad eta Errugbi Klubi irun elkartetako presidentek. Biasoa txingudi mugaz gainiko partzu ergoaren babesarekin egendaiako irungo eta ondarribiko aurrei zuzendutako Errugbi Eskola abiatuko dute datorren ikasturten. Batxitsodier, Hendaiako jokalariak, errukbi jokalariak txingudi. Errukbi eskolari buruz, ba, Euskal Herretietan eman azalpenak entzungo ditugu jarraian. Batxitsodier. Uh, hor badugu proiektu bat, uh, konsortzioarekin, beraz, uh, ondarribia, irun eta endaiako uh, uh, eriekin, uh, errubia ekartzea ondarribian eta irunen. Beraz hasi ginen, uh, Iaz, uh, Jerome Meanzonorekin, Beste Jokalariatekin, uh, bentsatzeko ikusteko nola pasatzen zen. Ongi pasatu da, aurten uh, proiektu hori uh, botatua izan da, bozkatua izan da. Beraz, hori itzak izango da. Ta beraz, hastelen, aste arten, hastazkenetan, uh, bi, uh, bi kastoletan heldu gira, uh, beharuk bi klaseak egitera. Denetara, zazpi klaseba dira. Eta hori ere uh, be gure diruan sartzen uh, da uh, jokalariak eldu dira, hor uh, erugubi klase horiak egiteko. Eta, zein jokalari? Uh, denak pasatzen zirezte? Denek Euskara dakitenak oh, eta ikasoletan ibizan da? Euskara edo gaztelera, berazok bada Jérôme Benzono, Joanes Garreia, bada Tim Jober ere bai. Eta gero, uh, denak bortxatuak gira, etortzea behiren behin, uh, juk bi eskolara. Bada, diru, diru laguntzak bat dira, diru laguntzak bereziak oztarako batzik? Uh, ba, imaterialaren zat, eta... Eta, gero, uh, irungo entzatele badan eskabat, irungo jukbitaletik eldu dena. Asteen da hartzen ala ere jukbia, han, pixkat, idun zaizu edo... Uh, bai, bon, uh, sartu da eh, jukbi federazioan hori sigur da, uh, gero eskoletan uh, beha ez dute jukbia ezagutzen. Uh, gero ez du ezer uh, kentzen kapasitateetan, kapazitateetan, eh, uh, endaian iten badugu, uh, egina dugu janik uh, jukbi eskola, Uh, eta angokoekin ezgu gu diferentziarik ikusten bakarrik hori Kirol hori ezagutzea, hartzen baitugu eta marrik aslek, berbada bik bakiteeruk bian pasea atzean egiten dela <laughs> hori iludibaten bateko alare importanta da, zehondako uh, fruituak hartuko dituzue urte batzuen buruan <laughs> bai, berbada, hemen ikan hama hurtera, bai. irringarria <laughs> ba, izango litzateke hemen ikan hama Hori ikustea, ikastolaren bagdean, bada erugubi baloi bat, momentukoat, futbole. Haman guzte. Han ba, izda ez? Bai, beden boren mangodu. Eh? Bai, uste zuzu? Giazki, uh, kiro erakasleek, eta hori ez dute soberaz aguten ere erugubia. Gero, badakleba bat irunen. Badakleba bat irunen, baina bakarrik hori uh, uh, handien entzat, Ez da jukbi eskolarik, ez da KD do juniorik. Dena da? Hor guko jukbi hori ekarriz, behar ba batzuk eto riko dira. Erranduzu, hor baditu zuen, miarritzetik eta aldu direnak, behar ba, emendika margurtera, endaia ondari, txingudikoak izaren dira jokolariak? Txingudik jukbi klubu da da? Izaiten alda hori da? Ha, hori da, ideea hori da, jokalari gehiago izaitera enda. E, eta nola egiten enda hor doantzea, bi txapelketa dira? Nun jokatuko Topa malagoean, edo... Ez, ez, ez, hori es, ezten nugu horik bia eskolaren zate, gero, nugu gomentuko, ez gure taldean daian. Men, akzenez azkete, onda horik bia tik jokolariak ala eren daian. Hala, aktea etxia da. Es. Es. Es, es, gero, beraiek eto gina inbagute, ez aprogramarik. Eh. Balima dira, biziki, amagohten emuruan biziki jokolarionak. Eh. Ba hori emendik amagohtera <laughs> ikusi. <laughs> Joan hori ez, genanira, edo... edo, zakindun duten urbirena, edo donostira. Gero, helburua ez da... Beha, hendai ara bortxa zetoktza, jen eh? nanin joiten badira, orson izango da ere bai. Ego da ejugbiak garatzea. Ezagutu, ezagutara zi. E, e, ere? Hori da, gero, esketan, hendai ez da ejugbiak talderik, bada bat, beraz, idunen. Bai, eta bat ere uste dute jen nanin. Bai. Gero gugunean bada bat eta baionan ere bai, beraz, hori ejugbiak ezagutu eta be, posibilitate hain izbaituzte. Nesken eh, errukbia zitz egiten eh, entzun dugu, batzitsodiek, eta intzen ere, ba, irungo errukbi elkarteko nesken taldeko jokalaria da, Lea Etxe Barrieta, gainera eskoletan errukbi ikastaroak ere eman izan ditu. Lea Etxe barrieta. Horeen gutxi gora bera ber horrela jarraitzen saiatzen dugu, iskatzail dago, baina, bueno, neska gutxi garen ez, ernanikin juntatu alizangea eta horrela partiduak jokatu, bereienikin ikasi eta horrela neska berriak baldin badatazte gugeio jakingo dugu berei ordun. Zalde polita sortzen ailea, horrengoz gutxi gara, baina, bueno, pixkana-pixkana horrela pixkana di joa. Gutxien ez horrengoz zernanikoekin oso ondo gau eta, bueno, pixkana-pixkana lortuko dugu, igual gure ekipo propio sortzea, bera egin jokatzeko, bera egin ahorka. batez ere umeak Beldur Radio Tela Rukbiari, orduan asigera bera egin klaseak iten, eta ikusi dute ez dela horrelako kirol gogorra ez ezer, baizik eta gauza polit eta ikusten da Neskei gustatzen zaiela baita eta zen gutxigora bera maik amabi urte inguru dauzkate, eta urte horietan Neskak motiak baino altuagoak dira, orduan pixka eta badira Neskak, orduan posten dira esaten dutea, bira honetan hona naiz, eta animatu ditu india. Eta errukbiaren inguruko bueltanekin bukatzeko, ba, irun errukbi elkarteko Iñaki Alberdi presidenta entzungo dugu, bida soren egoaldeko eskoletan errukbiak biziduen egoeraz, jogo egiten Iñaki Alberdi. Han egiten da polideportibidetza zetanan lenbizi itzen dute Alebinak eta benjaminak eta mailan probatzen dute pizka bat zerdian deporte desberdina. Eta han han gehienak futbol egiten dute. Baina asko dira futbolako ez dute baliyo. Eta e, rubian e, aukerak asko gehi izaten dira eh e, fisiko Eta, guk esaten lor lo gorditos dintzen dugunak, deporteteko aukera eh, aukera oso murristuak izaten due. Eta rubian adibidez, pues, bier dira olako jendia, eta, eta ikusi dela posible dutela deporte. <tusurra> Oda honekin bukatuko dugu horko kiloretik saioa, besterik ez, entzule, Euskal Heratietako berri saiarekin utziko zaitut jarraian. Aste buru hon, izan eta hostilalera arte, entzule.